Bună seara, doamnelor și domnilor! Din nou împreună începem o nouă săptămână în care vom analiza cu calm, extrem de mult calm și foarte mult analiză, dar și informații incendiare pe care vi le prezentăm în exclusivitate începând din această seară. În această seară tei trei teme grele. Unul, veți cunoaște un om pe care cred că ar trebui să-l cunoașteți ceva mai des, să, să fie invitat ceva mai des, pentru că România are și personaje interesante care o reprezintă și care reprezintă interesele României, chiar dacă se află de parte de țară. Dânsul se află la Bruxelles, este europarlamentar, dar trăiește acolo de mai bine de 10 ani, a fost șef de cabinet a domnului Dacian Cioloș când era comisar european, a lucrat un colaboratori extrem de importanți al domnului Cioloș, astăzi europarlamentar român la. Bruxelles și unul dintre oamenii cheie care negociază Tratatul de Liber Schimb cu Statele Unite, dar care a avut un rol excepțional și extrem, extrem de important în ceea ce înseamnă vizele pentru Canada, care ne va explica de ce s-a blocat acordul, ce se poate întâmpla, de ce, de ce Belgia joacă cartea valonă și ce dorește Canada. Și, bineînțeles, cum România, pentru... Prima dată, după foarte mult timp, a jucat în picioare. Eu m-am săturat de această sintagmă, capul plecat, sabia nu taie. Preferăm să ni se taie urechile și capul, decât să cădem în noroi și să fim, să fim striviți de vrem și de lideri vrebenlici. Ei bine, România a jucat în picioare, a jucat drept, nu a mai stat în genunchi. Vom vorbi despre toate acestea, după care, așa cum ați văzut începutul emisiunii, vom analiza la sânge cu șase reputați analiști. Ce s-a întâmplat ieri? Pentru că, din punctul meu de vedere, este o palmă uriașă dată României. Este un vot blam la adresa a ceea ce înseamnă instituții care funcționează normal în această țară. Astăzi, dacă priviți presa internațională, este plină de evenimentele de ieri. Am ajuns până în Statele Unite, care s-a oprit pentru o clipă și asupra acestui eveniment, chiar Washington Post, ABC News, CBS, CNN... Euronews, ca să nu vorbim de Le Figaro, Le Monde și așa mai departe. Reacția jandarmeriei, din punctul meu de vedere, o instituție de elită a Ministerului de Interne din România, cu o istorie uriașă, a fost de un absurd absolut. Pur și simplu n-am înțeles-o și cred foarte serios că atât șeful de dispozitiv din piața Victoriei, cât și șeful jandarmeriei, pot fi fără nicio problemă decorați la Tiraspol și la Moscova pentru intervențiile de ieri și pentru modul... Uh, inconștient în care au ajuns să ducă România în atenția inter internațională, presă internațională. Pentru că astăzi declarațiile liderului pro-rus, pro-federalizare de la, de la Chișinău, cel care este pe primul loc cotat în sondajele de opinie, au fost arătat cu român spre România și a spus acolo vreți, cu ei vreți, de ei vorbiți, de Europa asta, de România asta, Uite ce face jandarmul român. Oricum, în ochii lor, noi eram jandarmul român generic. Acum, jandarmul român bate cu imagini. Asta a făcut astăzi, toată ziua, Plahoniuc, pe toate cele șase televiziuni și uh, pe tot ce înseamnă presă, uh, presa domniei sale de la uh, Chișinău. Asta a făcut astăzi Igor Dodon. Mulțumim foarte mult celor care au coordonat acțiunea de ieri și au răspuns. Poate au fost provocați. Poate au fost provocatori, dar astfel de lucru se întâmplă. Noi difuzam clipul cu respectivul marș de marți seara, puteau să-și ia toate măsurile de ordine. Iar ieri a fost o zi de Crăciun la, în București. Adică a fost gol orașul ca niciodată într-o altă duminică. O să vă vorbesc mai mult despre ce s-a întâmplat și ce cred eu că uh, s-a întâmplat acolo de la ora 22 împreună cu uh, invitați prestigioși. Pentru că până atunci, după care vom vorbi de Black Cube, vom vorbi despre o... Convorbire Dagan, Meir Dagan, celebru șef al spionajului, al Mossadului, timp de 9 ani de zile, un personaj emblematic, un erou în Israel, cu cine putea vorbi Meir Dagan în România? Cu un director civil, dar nu cu cel al SRI, cu unul care a plecat. Poate. Vom vorbi despre toate acestea. Vom sta până la ora 12.30. Pentru început să vorbim de lucrurile frumoase care se mai întâmplă acestei țări și despre modul în care e reprezentată România și interesele ei atunci când vine vorba de președintele României sau de europarlamentari care nu contează din ce culoare politică vin. Pentru că domnul din fața mea, domnul Sorin Moise, nu este, așa cum ați crede, liberal sau nu e nici doamna Macovei ajunsă la un alt partid, sau nu e nici PMP, adică nu e de dreapta. Domnia sa este un parlamentar europarlamentar român. De stânga. Este de la PSD. Dar asta nu contează atunci când e vorba de interesul României. Bună seara, domnule. Bună seara, bine, bine ați duțit. venit la jocul de putere. Și evident că asta nu contează și stânga și dreapta. În mod firesc trebuie să apărăm și o facem. Interesul României... De uh, cât timp sunteți la Bruxelles? Uh, din uh, 2009. Dar lucrez, am lucrat la Comisia Europeană din 2002. Deci adică de, de vreo 14, 14 ani. ani da. Și Din ați... 2014 eu sunt europarlamentar, PSD. Ați lucrat cu Jonathan Schillie, apoi ați lucrat cu domnul Dancian Cioloș mulți ani. E adevărat, da. Aș vrea, înainte de a discuta puțin despre ce înseamnă acordul de liber schimb, despre ce înseamnă astăzi grupul de la vișegrad și presiunile pe care grupul de la vișegrad le pune asupra României, aș vrea să discutăm puțin despre modul în care România este privită și cum este privită România în contextul european. Ce drepturi are și poate nu le-a folosit până acum și iată că am știut de data asta să batem cu pumnul masă, să stăm drept și să spunem nu, până aici. Pe aici nu se trece. Aș vrea să ne dați detaliile, pentru că știu că sunteți omul care ați fost în Canada, ați fost în Statele Unite, cunoașteți detalii a ceea ce înseamnă ridicarea vizelor pentru români în Canada, începând dintr-o zi specială, 1 decembrie 2017. Și ce credeți, dacă se va debloca până la urmă? Da, cred că se va debloca. Poate că însă e interesant să facem un scurt istoric al chestiunii și apoi să vedem, știu ce... Uh, concluzii interesante putem să tragem despre statutul României în Uniunea Europeană, capitalul reputațional internațional al României, așa cum reiese el din morala acestei povești pe care încerc să vă descriu acum. Uh, deci noi, cum știți, am intrat în Uniunea Europeană în 2007. Uh, începând din acel an, chestiunea vizelor canadiene și nu numai, vizelor americane și destul de multe alte țări occidentale încă impuneau vize României uh, la acea dată, deci, din acest an, din 2007, este pe agenda. Am trecut, prima perioadă a fost 2007 până în 2013, aș spune perioada naivă, perioada în care, în raport cu Canada, o să vorbesc mai ales despre Canada, dar dacă va fi cazul, putem discuta și despre Statele Unite, care este ultima Iar... țară după Canada care încă impune vize României, din Occident, din lumea occidentală. Deci, am avut perioada naivă până în 2013. În 2013, Consiliul și Parlamentul, colegii, organismele europene care fac lege europene au adoptat o regulă a reciprocității absolute în materie de regim de vize între Uniunea Europeană, care evident include România, și restul statelor. În baza acestei reguli, în mod normal, în mod normal, Uh, instituțiile europene trebuiau să preseze partenerii noștri internaționali, astfel încât pentru statele cărora noi, Uniunea Europeană, în ansamblu, acordăm uh, uh, regim de călătorie fără vize, să facă același lucru cu noi. Ei, hey, uh, un tip de naivitate a fost înlocuit cumva cu un alt tip de naivitate, din păcate, pentru că uh, entuziasmul instituțiilor europene în a apăra în mod, uh, știu eu, cât de cât consistent cauza României, a fost destul de limitat. Și au făcut o greșeală strategică enormă. Au amestecat cazul american cu cazul canadian și au dat posibilitatea, referitor la chestiunea pe care o dezbatem cu precădere în seara aceasta, au dat posibilitatea Canadei să se ascundă în spatele Statelor Unite în materie de liberalizare de vize, cazurile fiind totuși semnificativ diferite. Evident că există și asemănări, dar există și diferențe, și nu diferențe ipocrite, pentru că americanii sunt americani doar pentru asta să-i considerăm că sunt diferiți. Și putem să le discutăm și pe acele. Ei, au fost întâlniri de-a lungul a doi ani în care în mod normal trebuia să se rezolve această problemă în care oficiali români, împreună cu oficiali canadieni și oficiali de la comisie, au fost pus și chiar în situații relativ genante unde oficialii europeni apărau mai degrabă cauza canadiană decât cauza românească, cauza propriului stat membru. Lucrurile astea s-au adunat într-o știu, o dimensiune oarecum frustrantă la nivelul instituțiilor românești, politicului românesc, Ministerului de Externe, apoi europarlamentarilor români și am ajuns ușor-ușor să facem recurs la cel mai important instrument politic, sau uh, pârghie pe care o aveam la dispoziție, și anume acest spectaculos, foarte interesant, foarte uh, nou ca tipologie, tratat de comerț liber, pe care Uniunea Europeană l-a încheiat cu Canada, finalizând negocierea inițial în septembrie 2014. Deci, în felul acesta, diplomația română, și trebuie să fiu foarte just aici, prima șarjă a fost deschisă de ministrul externi Titus Corlățean și a fost continuată de Bogdan Aurescu. Diplomația română a putut să introducă în cele din urmă, în declarația Consiliului European Summitului UE-Canada, care a închis negocierea SETA din 2014 în septembrie, a putut să introducă această legătură între tratat și vize. E o legătură morală și politică importantă, pe care România apoi a folosit-o. Ei, întâmplarea face că eu devenind de europarlamentar în 2014, am devenit și raportor în grupul meu exact pentru acest tratat, a cărui partea agricolă, împreună cu Comisarul European Cioloș, la vremea respectivă, am negociat-o cât eram la Comisia Europeană. Comisia Europeană, executivă european, negociază ea tratatele de comerț ale Uniunii Europene. Uh, fapt pentru care uh, am fost în postura în. Uh, pe 5 noiembrie 2015 a venit la Ottawa la putere guvernul Trudeau. Un guvern progresist, un guvern foarte deschis față de guvernul Harper, cel puțin așa se pretinde și în linii mari așa este guvernul anterior. Uh, eu am constatat că uh, tratatul pe care îl aveam și deja venim la scandalul, dacă doriți, de zilele acestea, cu trece seta sau nu trece seta și cum se rezolvă această dramă, uh, am constatat că acest tratat nu era votabil în Europa efectiv, dacă, vedeți cât de greu e acum cu tratatul modificat, cum o să vă explic imediat, era un tratat efectiv nevotabil în Europa. Dar pentru care am lucrat foarte intens cu ministra comerțului din guvernul Trudeau, proaspăt instalat, încă din primele zile de la instalare și, practic, am renegociat capitolul cel mai controversat din uh, tratat, capitolul de investiții, astfel încât tratatul să devină mult mai acceptabil și în cele din urmă votabil în Europa. Deci asta înseamnă că în raport de, de cea mai mare bună credință și în sensul de a sprijini tratatul, nu de a-l bloca, am construit un capital moral, politic, în raport cu Guvernul Trudeau și cu Canada, apărând în același timp, sunt foarte convins, un interes european fundamental. E pentru noi o chestiune de supraviețuire pentru noi ca Europa, să putem să avem tratate de comerț și să le trecem prin parlamentele noastre. Pentru că altfel rămânem în urmă economic în raport cu restul planetei, asta e o altă discuție pe care o putem avea cu mare plăcere într-o zi. Deci pentru noi era un interes vital, pentru Canada era un interes vital de asemenea, în termeni stricte economici Canada câștigă mai mult decât Europa pentru că e o economie mai mică, aproape de 10 ori mai mult. Pentru noi era o chestiune de, de, de, de, de supraviețuire economică pe termen lung și o chestiune geopolitică, de relevanță geopolitică, dacă doriți, vitală. Dacă noi nu suntem în stare să avem de comerț, devenim un pitic economic pe termen mediu și lung, adăugându-se asta la piticia noastră vestită politică și securitară, a noastră a Europei. Acest capital adunat în raport cu Canada. E, am încercat să-l pun uh, în slujba cauzei românești, a vizelor, pentru că ușor-ușor mi-am dat seama și opinia publică românească, presa din România, a început să ne reproșeze bine, bine, tu lucrezi pentru TTIP, lucrezi pentru SETA, însă noi avem o problemă de, uh, și de fond și de statut în, în raport cu aceste țări. Problema vizelor. Și în momentul în care am scris această scrisoare, care a devenit relativ faimoasă, mai ales în Canada, premierul lui Trudeau, care îl rugam uh, într-o manieră, zic eu, foarte civilizată, da, sunt sigur, foarte civilizată și rezonabilă, să renunțăm la aceste, am spus, rezidu jenant al istoriei, vizele între uh, România și Canada. Deci, nici A fost inițiativa moment dumneavoastră? A fost inițiativa mea și o scrisoare scrisă semnătura dumneavoastră? Evident, evident. Scrisoarea a devenit relativ faimoasă în Canada. a fost citată de CBC-ul canadian, am dat mai multe interviuri la CBC-ul canadian, foarte interesant aici de spus... Uh, o presă extrem de profesionistă, cea canadiană, a ajutat extrem de mult cauza noastră, nu pentru că și-a propus în mod partizan să o ajute, și pentru a ci pentru că au ascultat, au înțeles și chiar când nuanțele dezbatării favorizau partea română, au, au reflectat cu fidelitate acest lucru în opinia publică canadiană. Sunt absolut convins că BBC-ul canadian, CBC -ul, a avut un rol foarte important în rezolvarea acestei chestiuni. Deci am o bună parte, și mi-e greu să măsor, dar o opinia publică canadiană, așa cum uh, știu, a fost ea reflectată de uh, interviurile și articole de pe CBS, au fost mai degrabă favorabile nouă. Deci, mă întorc la SETA. Nici într-un caz nu s-a pus problema unei ambuscade sau unui șantaj, că am văzut foarte tot felul de speculații în presă din partea României legate de SETA. Am, am avut un caz foarte onest, foarte cinstit, construit de un deceniu, trecând prin toate fazele pe care v-am povestit, dezamăgiți cumva de faptul că Bruxelul putea să facă mai mult pentru noi și nu a făcut. N-am avut control decât să facem recurs la această ultimă pârghie, însă și acest recurs l-am făcut cu oameni care ajutaseră la salvarea tratatului și în mod de foarte foarte mare bună credință și foarte mare onestitate, comunicând public cu primul ministru Trudon, încă din martie anul acesta și apoi cu ministrii lui și public și în corespondență privată, că avem nevoie în plan politic și moral de rezolvarea acestei chestiuni, altfel legătura făcută deja între tratat și vize obligându-ne să, să nu putem semna tratatul până când această chestiune nu va fi rezolvată. Adică nu ne putem justifica opiniei publice din România, că acceptăm un statut secundar pentru cetățenii români în Canada, Românii și Bulgaria fiind singuri europeni care încă nu circulă uh, fără vize, și vorbim de vize turistice doar în Canada. Așa am ajuns la uh, punctul la care Canada în toamnă, noi credeam că o să avem o soluție deja în septembrie. Și asta era înțelegerea de principiu cu ministrul canadien al Migrații. A, foarte care important. a fost poziția lor? Da. Când ați poziția lor a, a, și dacă am discutat a, a, în paralel cu uh, bulgarii sau au discutat separat? Poziția a fost a, a lor a fost, a fost rezonabilă, însă uh, au uh, existat un număr de schimbări, de, de, a spune informal, de suceri, dacă doriți, de, de schimbări de, uh, de nuanță și de atitudine pe care vi le descriu imediat. A, foarte important, ca să nu fac vreo injustiție, uh, Implicarea anul acesta a fost în cascadă a mea, pentru că mă ocupam de seta în Parlamentul European, apoi a Guvernului Român da? uh, și uh, acum și a președintelui, mai ales în preajma summitului care a avut loc la, la București. Deci, dincolo de orice partizanat și dincolo de relația personală pe care o am cu Dacian Cioloș pentru că am lucrat un deceniu împreună, uh, am lucrat și... Cum să spun, nu vorbe în goale. Chiar am lucrat fără niciun fel de ezitare în echipă pentru România. Nu s-a pus problema că unul să-și tragă, știu eu, mai mult sau să încerce să-și tragă mai mult credit decât altul. Și sunt foarte atent să menționez pe toată lumea care a, a, a, a, a, a, a oferit sprijin și în cazul guvernului, la un moment dat câteva luni, guvernul a devenit actorul principal în această chestiune, deci ne-am coordonat, pentru că altfel creăm o injustiție. deci În țara asta trebuie să încapă cât mai mulți oameni ok și care să-l pentru ea, mai degrabă, decât să ne repezim fiecare să ne smulgem credite pentru mai mult sau mai puținul pe care îl facem. Ei, În septembrie, deci, premierul a făcut o primă vizită în iunie la Ottawa, inițial apropo de, de reglajul fin între noi, inițial premierul Trudeau nu prea-și găsa timp în agende pentru premierul român. Atunci am folosit masiv creditul pe care l-aveam în raport cu guvernul Trudeau și vizita a devenit posibilă și apoi cei doi au, au, au construit o relație. Și Ați lucru. însoțit delegația României? Nu, n-am însoțit delegația pentru că trebuia să merg. Din păcate a fost data finală, culmea coincidenței pentru depunerea tezei de doctorat la Oxford, faza finală. Deci și -am, de asta -am chiar putut. faceți doctorat la Oxford. Știți că la noi avem... Avem, aici, la, um, țară, știți? avem o dezbatere cu mulți doctori, dar e prea sus discuția ca să vă duc în mocir la Dăpădumboviță. L-am terminat, am primit schisoarea oficială acum câteva zile, s-a terminat. Slavă. Felicitări. Mulțumesc. Uh, deci, credeam în septembrie că avem o soluție. Între timp, canadienii, și o soluție pe care o, o să o descriem în termeni în care a ieșit până la urmă imediat, care sunt foarte buni, după părerea mea. Uh, în, în septembrie a început din nou o mică uh, răzgândire de partea canadiană și mi-am dat destul de repede seama, ne-am dat seama că e vorba de uh, chestiunea valonă belgiană De fapt, în septembrie încă erau mai multe țări din Europa care uh, erau sceptice în legătură cu semnarea tratatului. Uh, Canadienii și-au făcut următoarea judecată. Bun. Voi ați condiționat până la urmă semnarea tratatului, chiar dacă pe fond sunteți absolut de acord cu el, ceea ce e adevărat, din nou, am și contribuit la el, dar ați, condi ați condiționat de un factor extern pe care și noi canadienii, acceptaser, îl acceptaserem ca legitim din momentul încheierii tratatului, vizele. Ați condiționat semnarea lui de vize. Acum, dacă noi pe de altă parte nu obținem tratatul, nici noi nu o să fim atât de deschiși în chestiunea vizelor. Adică, așa cum voi ați făcut o condiționare, noi vom toarcem cumva cu aceeași măsură. Fapt pentru care, în cele din urmă, Canada a decis să nu publice și să nu-și asume decizia în legătură cu România și Bulgaria, până când nu are securizat securizată, nu are certitudinea semnării tratatului. Ceea ce a dus la schimbul relativ dramatic de săptămâna trecută de la, la Summit, când în cele din urmă am găsit o soluție de compromis la care a contribuit din nou un interviu pe care l-am dat în presa canadiană. Am explicat că dacă noi ajungem vineri dimineață la o soluție trudot doarme și ce să facem? Ținem summit până vine după amiază ca să trezească el Ia, să de ore, s -s -s -s practic, să confirme. Exact, pentru că diferența de Canada furs. sunt șase ore între Bruxelles și Ottawa. Diferențe de fus. Uh, și uh, soluția a fost un document oficial trimis de Ottawa în care se confirmă uh, detaliile pe care uh, uh, uh, premierul, ministrul de interne, președintele și eu însumi le stabilisem pe parcursul acestor luni cu partea canadiană, într-o manieră realmente ok pentru România, cu o dată foarte frumoasă acolo, 1 decembrie 2017. Haideți să vă spun secret acestei date, de care sunt foarte mândru. Uh, Într-un brainstorming, într-o ședință în care stabileam strategia cu primul ministru și cu ministrul Tudorache, am propus această dată și din următoarele considerente. Ia, tehnic are sens, vă pot descrie de ce, dar probabil că plictisim lumea. Adică e o dată bună pentru noi, e în 2017, nu în 2018 cum era inițial uh, propunerea canadiană, una dintre propunerele canadiene, că s-au mai schimbat în timp, uh, la un moment dat, premierul bulgar Borisov a ieșit foarte mândru și a anunțat că în ultima unei discuții cu premierul canadian, Bulgaria are o soluție pentru vize, 1 mai 2018. Și atunci, o parte din presa română a reproșat, ia uite iar v-au luat-o Bulgarie în față. Ca întotdeauna bulgarii sunt mai buni, bulgarii ne bată. Ce s-a întâmplat e că bulgarii au acceptat, după părerea noastră, o soluție care nu era atât de bună, nu era convenabilă, s-au repezit să o accepte, poate că i-au judecat că pentru ei e convenabilă. Noi știam că o putem îmbunătăți, aveam elemente și o muncă asidu în spate de șase luni, că ea se poate îmbunătăți și n-am vrut să acceptăm o soluție, era cumva, chiar ne reprezentam interesul național, știam că putem să obținem mai bine, n-am vrut să acceptăm o soluție doar pentru a ne grăbi să ieșim noi primii și să o publicăm. Uh, și atunci am ales data de 1 decembrie, ca să nu mai aibă nimeni îndoială din România, cine a condus de fapt această negociere. Pentru că vă dați seama că premierul Borisov nu putea să negocieze 1 decembrie, ziua națională a României. Deci, simbolic, am pus acolo semnătura României că da? opinia publică în România măcar o dată să aibă și ea încredere că ăia care o reprezintă nu sunt neapărat niște canalii care își bat joc și, uite, e o semnătură pe care nimeni nu poate să o nege. Ea va fi formalizată și de Canada în momentul Ce care... s-a întâmplat miercuri-joi-vineri? Care au fost evoluțiile miercuri-joi-vineri? Ce s-a întâmplat în discuțiile dintre șefii de state? Care a fost poziția clară Direct a președintelui uh, României, domnul Claus Iohannis, la Bruxelles. Deci după știința mea, sigur, președintele știe și mai bine exact ce a făcut, deci după știința mea, președintele a fost uh, după expresia premierului, de piatră. Adică până când... Nu deci, am... președintele României a fost de piatră. Da. Nu a cedat. Nu s-a plecat, deci. nu a lăsat capul. Și uh, noi toți i-am furnizat argumentele pentru care, inclusiv aceste ușoare răzgândiri dar irritante canadiene, pentru a argumenta că până când nu avem securizată, cumva înscris într-o formă formalizată, publică sau nu, dar scrisă, asumată, care nu se mai poate suci încă o dată a doua zi, până când nu avem stabilizat această formulă, sugestia noastră, sigur, președintele la summitie suveran, era să nu, uh, să nu retragă rezerva, adică veto-ul românesc. Până atunci se manifestase veto-ul românesc. Președintele a jucat cu veto pe masă, l-a anunțat da. și nu s-a nu a, nu a, nu întors de pe... Da. Până când nu a primit înscris la, la partea canadiană aceste elemente cu care... A inervat asta, de partea de canadiană? A inervat parteneri din Uniunea Europeană? Nu, nu, nu. Ce așteptau a, la asta? Partea canadiană nu, pentru că vorba a discutat, se răm subiectul deja cel puțin șase luni de zile foarte intens. A fost o surpriză pe pentru date. ceilalți parteneri? Pentru... Uh, o o surpriză dacă vreți, un mic șoc cultural pentru partenerii europeni, pentru că uh, nu sunt neapărat obișnuiți cu o Românie esență tare. Adică în picioare, uh, nu, nu în genunchi. Fiecare, nu, eu însumi cu măsură și modestie n-am deci lăsat subiectul și ne-am ținut de... Eu vorbesc apă, de România ultimul apoi, 25 apoi, de ani, nu de România ultimului an. Apoi premierul, președintele, în echipă, care e o echipă din nou a statului român. Eu aș fi făcut același lucru, indiferent cine ar fi fost președinte și premier, de altfel. Pentru că e vorba de România. Da, uh, da a fost un oarecare șoc cultural. Uh, nimeni nu s-a aștepta. Deci România se mai îmbățoșează și se moaie destul de rapid. Noi, cultural, cumva, asta e parte din percepția informală, dacă doriți, despre România. Pe care are România Blusel. la Băsescu. Da. da. Din păcate. De data asta am fost fermi, demni și din nou, de asta v-am dat toate detaliile la început. Deci nu am făcut istericale. Nu am fost împotriva tratatului. Lucrasem la tratat. N-a fost premierul Poloniei? Eu am găsit, și o spun din nou cu măsură, și ministra canadiană știe că am lucrat împreună și ar putea să nege ce spun, dacă ar fi cazul. Am găsit o soluție, cred eu, tehnică și politică înțeleaptă, se va vedea până la urmă, Poate da, poate nu Prin care tratatul ăsta este salvabil Până la urmă va trece la Bruxelles Deci nici într-un caz n-am fost niște zevzeci Niște nebuni care ne-am aplicat care să răsturnăm Căruța europeană să și să facem exact. Deci am avut Toată legitimitatea omenește Vorbind politic, moral Cum doriți să facem ce am făcut Și am făcut-o fără să cedăm la, uh, știu eu, dezamăgiri, presiuni. Au fost chiar jigniri și o să, după ce se termină treaba asta, o să mă întorc împotriva celor care nu cred că și-au făcut în mod loial cum ar fi trebuit să-și facă treaba față de România. Vorbim de reprezentanții României. Nu nu nu, nu. Nu, nu, nu, nu, să știți că uh, n-am reproșuri semnificative sau spre deloc a face reprezentant al României. Nu, de pildă a fost un comisar european, care chiar mi apropiat, care m-a dezamăgit. Uh, comisar așa de... Da, suedeză, comisarea de comerț. Mi s-a părut că a, a ținut la un moment dat mai mult la, la acordul cu Canada uh, decât la România și în cazul nostru ea trebuia să înțeleagă, pentru că explicase până la refuz, toate nuanțele, și după, ult după o zi de plen în care ea a fost la Strasburg, acum plenul trecut, octombrie, primul octombrie, uh, sunt 22 plenuri în octombrie. Uh, acum două săptămâni a venit la mine și mi-a făcut o pledoarie foarte agresivă, aș spune, să acceptăm ceea ce acceptaseră deja Bulgarii, când uh, eu eram convins că se poate mai bine și m-a iritat că ea cumva parcă își negocia pentru canadieni cu mine, în loc să negocieze pentru mine cu canadieni. Deci a fost un lucru, cum să spun, asta e un deranjant de, în ceea ce... de, de, deranjat. Altfel, ea a fost extrem de corectă cu România în general și în alte chestiuni, de pildă Schengen, când era uh, comisar de interne. Dar rămâne că, rămâne că uite, în anumite momente, e un fel de. Canadienii fiind o, o țară foarte populară și iubită în Europa și în România, de altfel. Uh, a fost un oarecare amestec de, știu, de, de mandate, de afecte, de, de emoții uh, și o confuzie între cine apără pe cine. Uh, la realitatea a arătat că se putea obține și ceva mai bun decât... Uh, decât uh, prima ofertă. Și noi nu eram într-un conflict cu canadienii, eram într-o negociere. Și de când am negociat cu ei tratatul ca atare, cunoaștem foarte bine uh, Cioloș, în cazul ăsta, premierul, și cu mine, cunoaștem foarte bine stilul lor. Și noi eram bine adaptați la acest stil. Ce se întâmplă dacă Valonia este sau nu este de acord cu CETA? Cum simțiți? În această seară, la ora 20, colegii de la Ager Press au venit cu o informație extrem de importantă că uh, Valonia respinge ultimatumul dat. Uh, Valonia, Belgium. da. Uh, Valonia, deci dacă cineva a dat un ultimatum, a fost o prostie. Eu sper că e doar o. Mă rog, e o informație de ultimă da. oră primită de la uh, deci agenția mea, uh, Agirprez. Valonia, după tot ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, nu va accepta SETA pentru că i s-a dat un ultimatum ci va accepta SETA într-un mod care să îi respecte și ei statutul și demnitatea. Deci acum și-a și -a, a căpătat brusc un statut global, a, a auzit toată planeta de Valonia. Uh, e o lipsă de tact și o gratuitate să-i dai în ultimatum. Trebuie lucrat la, uh, la găsirea soluției. Ultimatum a Belgiei de către Canada, dar până la urmă ce se întâmplă acolo? Noi înțelegem mai puțin în uh, România, mai ales că ne așteptam ca un stat să vină cu asta. Aș vrea să înțelegem puțin... De ce Valonia poate să facă acest lucru și de ce uh, Belgia practic nu are uh, cum să se întoarcă uh, puterea, uh, puterea centrală? Pentru că e Constituția Belgiei care uh, dă Valoniei această putere, nu are rost să intrăm în detalii, că plictisim Istorice și culturale. Și, și, și de competență. Anumite lucruri din tratat sunt de competența regiunii, deci regiunea are și ea un drept să se exprime. Uh, și regiunea e reprezentată de acest parlament. Este un nucleu socialist de o stângă dură, mai degrabă sceptică în legătură cu comerțul și cu America de Nord, în Valonia. Și a fost și un moment identitar în care un primul ministru afirmat. tânăr și ambițios s-a afirmat. Și, probabil cel mai important lucru, gâlceava Valoniei nu e cu canadienii, gâlceava Valoniei e cu americanii. Deci, deci, de fapt, au tras un semnal ca să priceapă Statele Unite. Sigur că da. Deci, dacă uh, tratatul cu canadienii fie nu ar fi aprobat, eu cred că chiar săptămâna viitoare avem șanse bune să-l semnăm. Și atunci intră în vigoare și acordul nostru pe vize. Deci, uh, fie că nu s-ar aproba uh, SETA, fie că se aprobă în mod dramatic și doar în ultimul moment, e un semnal foarte clar, să presupunem că se aprobă în ultimul moment. Ce spune valonia lumii? Vă dați seama dacă am făcut asta pentru SETA, și noi vom, iubim pe canadien. Ce vom face pentru acordul liber schimb. cum vom face? Nici nu vă gândiți să veniți cu altul. Ăsta e, de fapt, mesajul. A, deci, de fapt, deci, îi trag un semnal deci Valonia de Deci, la... este lidera, sau se proiectează acum, în această structură politică, că și acolo se fac alege libere, slavă Domnului, uh, se proiectează ca lidera uh, antiglobalismului, împotriva comerțului liber și si, cumva insidios în in subsidiar cel puțin o parte dintre ei uh, antiamericanismului din Europa. SETA și si ttip foarte interesant după părerea mea, au dat posibilitatea opiniei publice europene care nu simpatizează America să se exprime într-un mod social acceptabil, adică legitim, respectabil. Nu poți să spui că nu-ți plac americani, dar poți să spui că nu-ți place ttip -ul poți să spui că nu-ți plac uh, alegerile din America, că uite ce mizerie e acolo. Uh, și poți să ai uh, adevărat în alegi Sunt anumite mizerii, dar e, e anumită uh, deci, uh, din păcate uh, TTIP-ul și SETA, implicit acum pentru că TTIP-ul s-a amânat au devenit formule legitime, verbalizabile, adică civilizate, de a spune cu alte cuvinte, aparent respectabile, de a exprima un mesaj mai degrabă anti-american. E o problemă de sociologie europeană foarte interesantă și foarte periculoasă pe termenul, mai ales pentru noi, pentru Europa centrală și de pentru care relația cu Statele Unite este vitală, evident. România... Va avea președinția în 2018, mai repede cu 6 luni. 2019. 2019. 1 ianuarie, nu mai repede cu șase luni, practic, prin ieșirea uh, Marii Britanii și s-ar putea ca chiar sub președinția României să avem ieșirea definitivă a Marii Britanii. rog, voilà, uite. <coughs> a, deci, deci dacă... Așa pare. Dacă uh, Tereza May, premierul britanic, anunță într-adevăr în martie, pe 31 martie 2017, Ieșirea, începerea negocierilor de exit, de ieșire, deci articolul, activează articolul 50. Conform tratatului, dacă nu apare o prelungire, Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană la sfârșitul exact. lunii martie 2019, Când în programul da președinției române. Deci România va pune ultimele virgule, ultimele în acordul accente, de despărțire. Sau va fi, trebui să fie liderul politic, intelectual, tehnic să aibă, o, să distileze toată înțelepciunea de care e capabilă în, planeta, în Marea asta Britanie. Să -o, o pună în, în, într-un act de divorț civilizat între Marea Britanie și Europa, care să-i păstreze și pe britanici alături de noi ca aliați importanți în materie de securitate, economică și așa mai departe, dar să salveze Uniunea Europeană, pentru că dacă, dacă știu, creăm o piață pentru uh, cei care vor să iasă și să-și păstreze toate privilegiile, distrugem Uniunea Europeană. Deci, România va fi. Deci, cu alte cuvinte, Marea Britanie trebuie să plătească, cred că am mai discutat asta, prețul corect, dar nu excesiv. Deci, trebuie să, să, să ne poziționăm în așa fel încât Marea Britanie și, evident, în cazul nostru, să respecte uh, drepturile românilor din Marea Britanie și să nu discrimineze între românii și germanii, de pildă, care, după Brexit, după materializarea lui, ar merge eventual în Marea Britanie. Deci vom fi într-o poziție de centralitate universală, dacă doriți. Președinția română a, a, a, a Consiliului Rotativ al Uniunii Europene va avea o vizibilitate mondială cum nu s-a mai pomenit. Și va fi o mare ocazie să ne reinventăm, cumva, și să căpătăm acel capital de... Deci e un lucru vital pentru o țară. Uh, e o chestie în, uh, în atmosferă, atmosferic să a spune în engleză. Uh, e un anumit uh, capital reputațional, care înseamnă atunci când într-o căpere se pronunță România, care e reacția? Care este acum instinct. reacția, cu sinceritate? Nu ne mai pomenită. <laughs> E una... Deci nu avem un capital spontan Pe care să-l putem folosi De simpatie, de atașament De, de forță de... măcar, de teamă, de orice de, de, am, început să construim, am început să construim Și prin acest episod Nu vreau acum să exagerez importanța n -am, n -am, întors e dar am început și prin acest episod Care e unul care contează Și care a avut vizibilitate globală Să arătăm și o altfel de Românie Fermă, demnă, dar nu isterică, nu nebună da? E foarte ușor Dacă, dacă fermitatea devine agresivitate de tip uneori Vișegrad grad 4 e ești, ești respectat și de teamă cumva, dar de, de vin și ciudate să potolim nebunii deci, statutul pe care mi-l doresc pentru România este unul de, de respect bazat și pe fermitate când e nevoie, dar nu pe istericale și pe gratuități ce trebuie să facă România pentru a ajunge să fie respectată, să fie exact așa cum e numărul 6 după plecarea Marii Britanii în Uniunea Europeană Păi, trebuie să facă mai multe lucruri, dar cel mai important este să, mă rog, să aducă oameni de învergură în politică, dar poate și mai important decât asta, și ăsta e un subiect care nu a reușit cumva să penetreze opinia publică cu adevărat, să își reformeze administrația publică, astfel încât printre cele mai bune minți ale țării este, în materie de politici publice, de management, să lucreze în administrația publică. Nu politicienii trebuie să construiască autostrăzi, ci o administrație publică eficientă. Politicianul, pe baza unor criterii publice și raționale, ia deciziile pe unde, cum, cu ce, ce se sacrifică, e un cost de oportunitate. N-ai resurse infinite, dacă faci ceva pe aici, poți să nu mai faci pe dincolo. Asta e treaba politicianului. Adevărata slăbiciune a României și marele eșec postcomunist al României este lipsa de reformă a administrației publice. Trebuie să avem o administrație publică mult mai sofisticată, mult mai expusă la ce se întâmplă în lumea largă și în Uniunea Europeană, care să poată în mod foarte firesc să fie egal omologilor din celelalte state europene, ea ne va da o președinție de succes sau nu. Un politician genial să fie el, dacă e pus în fruntea unui minister uh, plin de pile, de incompetenți, unde chiar cei altă nedreptate care se face, să, să, să trage o tușă groasă pe toată administrația românească. Sunt oameni extraordinari în administrația românească. Sunt cei care țin statul român, de fapt, în ciuda pileraii și, știu, mizeriei, din, din, din, din, care, în general, desenează conturul administrației. Deci, sunt oameni extraordinari în administrație, trebuie să îmbunătățim media și să facem un reglaj important acolo. Cred că astea sunt cele mai import sigur, mai ușor de spus decât de făcut, Administrația a ajuns să fie văzută ca un fel de resursă a partidelor, o resursă internă a partidelor, mai degrabă decât, știu obiectul leadership-ului partidelor. Partidele concurează ca să fie statul într-o bună măsură, nu doar, adică să-l populeze, nu ca să-l conducă de deasupra. Trebuie să facem acest reglaș fi între politică și administrație și să ne reformăm administrația. Eu vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezență. Vă așteptăm uh, ori de câte ori uh, veniți uh, acasă la București în uh, studiourile Jocuri de Putere. Dragi de spectatori, Sorin Moisă, europarlamentar PSD. Dar dânsul spune așa, europarlamentar român, reprezentând interesele româniei. Ați avut lucruri extrem de interesante, așa cum ați aflat de la Manuel Costescu, un tânăr care acum uh, s-a dus spre uh, partidul domnului uh, Nicușor Dan. De asemenea, mâine seară veți, avea, veți uh, vedea cinci oameni interesanți de pe listele PNL de această dată, oameni veniți din societatea civilă și din lumea business-ului. România nu e pierdută atâta timp cât oameni ca Manuel Costescu, ca Sorin Moisă, ca cei pe care îi veți vedea mâine seară în exclusivitate la Jocuri de Putere, decid să se implice și atâta timp cât dumneavoastră, împreună cu mine, împreună cu invitații mei, iubiți această țară și vreți pur și simplu să vorbiți cu drag, dar și cu uh, capul pe umeri despre ea. Mulțumesc încă o dată, domnule Moise, și eu vă mulțumesc și o spun cu toată uh, simpatia. Nu vă mulțumesc doar că ați venit în emisiunea mea și la Realitatea TV, ci vă mulțumesc că ați făcut tot ce mi-ați povestit în această seară și multe altele pe care n-ați apucat să le spuneți în direct pentru țara asta pe care o iubim și noi și dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc, ne întoarcem după o scurtă pauză publicitară, lucruri incendiare despre ce s-a întâmplat sâmbătă la București din nou o pată neagră pe obrazul României, după bucuria de joi și vineri, în care România a stat în picioare, a evitat să mai spună sărămâna boierului, n-a mai căzut în genunchi, trebuia neapărat să, dăm, să ne dăm cu tifla știți dumneavoastră unde. Ca așa în țara asta, atâta timp cât idioți sunt încă în continuare în funcții publice și proștii conduc uh, lucruri importante din această țară, așa se va întâmpla. Oricum, citiți presa din Moldova să-l vedeți pe Igor Dodon cum dansează împreună cu Plahoniuc. Fac Hora Unirii. Ar... Și aștept neapărat, vreau să văd neapărat, blazonul pus și uh, diploma pe care o primește șeful dispozitivului din piața Victoriei și uh, șeful jandarmeriei uh, de la Tiraspol și poate de la Moscova. Sunt convins că le vor primi în curând. Ne întoarcem după pauza publicitară.